Ok, izvinjajmo se, internet, tehnički problemi, ali eto, hvala Allahu, u većim slučaju ne problema tehnički, ali ponekad se desi da imamo pucanje interneta, tako da vraćamo se ponovo. E, vraćamo se ovom našem hadisu da Allah poslanika, ali se lalatu wasalam, pojašnjavao je svojim ashabima šta je ispravno ubjeđenje u pogledu imetka. Pita Allah poslanika ashave, je li vam draži vaš imetak ili imetak vaših nasljednika? Kažu, naš imetak nam je draži. Pa on oće Allaho posanih da i podući i kaže, ljudi umrijećete. Sve što imate od imetka ostaće vašoj djeci. Ali vaš imetak je ono što vi nađite na ahiretu. Ono što ste udjelili u dobrotvorni svrhe, ono što ste dali u ime Allaha. Pa insan treba tako da razmišlja. Svakako, ono ne isključuje. Ima i drugi hadis Jer rekli smo, uvijek se islam uzima... Znači, da objedinimo sve hadise na jedno mjesto. Ovo ne znači da ne treba svoje djeci ostaviti ništa. Allahoposlanik je znao doći kod ashaba koji su bili bogati izuzetno. Pa kaže, Allahoposlanik je da bi dao pola svog imjetka na Allahom putu. Ne. Kaže, bolje je da ostaviš svoje djeci nego da njih ostaviš siromašne, a da ti to podijeliš. Pa, znači, mi želimo samo noćas da naučimo jednu veliku stvar, a kako će to čovjek praktično izvesti, to je nešto drugo.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 svakako uopit podlačimo ne isključuje da čovjek se pobrine o svojoj djeci, o svojoj unučadi i da in njima u bezbjedni, ajde kažemo, nešto što on može od egzistenci. <clears throat> Nakon toga hadis e, 546 od Adija radijallahu ta'ala se prenosi da Allahu pastanik ali se salat u selam kazao čuvajte se vatri, pa makar i sa pola datule. Kaže Allahu pastanik ittaqun nara walau bi shiqq at čuvajte se vatri, makar sa polovinom datule. Ovaj hadis nosi u sebi dosta koristi. Prva stvar, Allah uposlanik kaže, čuvajte se vatri. Mi muslimani vjerujemo da na, na Ahiretu ima džennet, ima džehennem. Allah uposlanik u verodoslanom Adisu jednom spomenu da je Allah, Jelšan, kada je stvorio džennet i džehennem, poslao je Džibrila da vidi džennet i džehennem. Pa Džibril, kada je vidio ljepotu dženneta, kaže Allah uposlaniće, ne znam da ko ima da će čuti za dženneta, da neće ući u dženn A kada je u džehennem, kaže Allahu, uzvi gospodaru moj, tako mi tvoje uzvišenosti bojim se. Kogod čuje, kogod čuje za džehennem i njegovu žestinu, svi će se truda ne budu od njega. Pa je džennet i džehennem već su sada stvoreni. Uzvišen je Allah, džennet je pripremio za svoje pokorne robove, džehennem za svoje nepokorne robove. Pa kaže Allahu poslanik, čuvajte se vatri, čuvajte se, radite nešto čime ćete se zaštititi od vatri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 pa makar polovinom datune Pa imamo mnoge koristi iz ovog hadisa. Da se trebamo čuvati vatri, da vatra postoji, da je pripremljena za Allahove nepokorni robove, da ne treba pocijenjivati sadaku i jedna od najvećih koristi jeste da je udjeljivanje sadaki način i metod kako se čovjek može zaštititi sebe i svoje lice od džehennemske vatri. A sima nama je u interesu da se zaštitimo od toga. U pećoti na 47. hadisu Džabira radijallahu ta'ala se prenosi Allahov poslanik alejhi salatu vesselam nikada nije bio zamoljen za nešto a da je rekao ne. Hadis bilježi Buharija i Muslim. Znači za one koji hoće da slijede božji poslanika, ovo je njegovo svojstvo. Ovo je njegovo svojstvo da božji poslanik nikada mu niko nije došao i za da on rekao ne može. Nema Znači, Allahu poslanik, vidjet ćete u drugim hadisima, davao ljudima, kaži, ne želim da reknijete da sam škrtac, a ja nisam škrtac. Ma kaale qattun, ma kaale la qattun, illa fite še hudihi, kaži pjesnik, kada je opisao jedne prilike, kada je vidio jednog unuka, Božji poslanik Ali selatu selam jedan apelke jedan unuk Božjih poslanika je došao odnosno jedan od njegovih potomaka došao je kod Kjabi, pa su se ljudi razmakeli da on priđe Kjabi. pa se jedan halifa u to vrijeme malo našu uvrijeđen ja sam halifa ho da mi nikome ne prepoznaji ovaj čovjek ljudi su se znači razmakeli da on dođe do Kjabi.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 opet ugledali u Božijih poslanika, ali se salatu selam, naročito kada u pitanju uh, insan koji želi da pridobije ljudska srca, mora da bude od ljudi koji udjeljuju, koji nisu škrti, koji su džometni i tako dalje. U 548. hadisu od Ebu Huriri radi Allahu Te'aranu se prenosi da je Allahu poslanik, se i salatu selam, rekao U svakom dan u kojem ljudi osanu, spuste se dva meleka koja govori.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 koji moli, prvi moli Allahu nadoknadi onome ko troši i udjeljuje, a drugi kaže Allahu daj propast onome ko škrtari. Hadis bilježi Buhari je muslim. Mi znamo svi da su meleki Allahova apsolutno pokorna stvorenja. Da je velika mogućnost da se uzvišeni Allah što je odazove njihovim dovama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 podari, nadoknadi onome ko udjeljuje, a da se čuva dove onoga koji dovi gospodaru uništi i metak onoga ko, ko škrtari. <clears throat> Nakon toga hadis od Ebu Huriri 400, 549. kaže Allah uposanika ali se letu se uzvišeni Allah je rekao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 Od Ebu Huriri radijallahu ta'anom se prinosi da je Allah poslanik alih salatu wasalam, odnosno od Abdullaha ibn Amra, El Asa radijallahu ta'anom se prinosi da je neki čovjek upitao Allah poslanika alih salatu wasalam šta je u islamu najbolje činiti. Eju l'islami kajr, koji je ibadet, koji je postupak, odnosno na kraj kraje bukvalno, koji je to islam najbolji? Pogledajte eh, koji je islam najbolji.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 Sutra ćete sigurno vas dvojica biti u mnogo boljim i ljepšim vezama. Pa kaži Ashab Allaho reci mi šta je tu islamu najbolje činti? Koji je islam najbolji? Najbolji islam da dijeliš hranu. I najbolji islam da nazivaš selam i onima koga znaš, i onima koga, koga ne znaš. Ovaj hadis, Allah najbolji zna, odnosi se prvenstveno na mjesto u kojem žive muslimani. Da čovjek naziva selam muslimanima koji ih zna i ne zna. Dokada je u pitanju nemuslimanska sredina, onda je definitivno drugačiji propis. 551. hadis od Abdullah ibn Amra i Lasa radijalahu trenutno prinosi za idlalahu poslanika Ali i Salatu sram, rekao 40 je plemenitih svojstava, a najplemenitniji od njih jeste dati kozu na korištenje, ono mi kome je potrebno. Koji god čovjek bude imao ispoljavao neke od tih svojstava, nadajući se istinski vjerujući da je, da će zato dobiti obećanu nagradu, Allah će ga uvesti u džennet, a da izbiljajima Buharija. Kaže Allahov poslanik, u islamu ima 40 svojstava, 40 postupaka. Koga god bude radio, ali ni nam nabroje božiji poslanik te postupke. Već samo kaže u islamu ima 40 postupaka.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 Pa on kaži, ne mogu ti dati kozu zastavno. Ali evo ti 10-15 dana, vi je muzite, vi je hranite. Kada vaša potreba završi, vratite mi svoju kozu. Pa je to jedno plemenito svojstvo da čovjek nekom i nešto posudi. Ne da mu ga trajno dadni. I posudba u islamu se smatra dobrim djelom. <hums> <hums> <hums>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 Udijeliš, imaš viška, elhamdulillah svoje potrebe se svoje potrebe se ispunio, ako udijeliš, znači više toga to je bolje za tebe. Ako se sustegneš od toga pogotova ako je u pitanju sustezanje od onoga što nam je obaveza. Imamo mi viška i metka, imamo rođaka, imamo brata, imamo komšiju, imamo amiđu, imamo majku, oca koji su potrebni. Mi imamo sustežimo se da im damo, kaže Allahov poslanik, to je zlo za tebe. Bolje je da to udijeliš.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 Prvo ispuni svoje potrebe, radio za radiosi si, svakako najprioritetniji ispuni potrebe sebe, svoje porodce, svoje supruge, svoje djeci. Ali, ima na fake ima viška. Podijeli višak, pogotovo ako taj višak očekuje neko kojom je tebi obveza da udjeliš. Pa kaže Allaho poslanik, utrošenju počini od onih koji, koje se dužan izdržavati. Insan kada hoće udjeljivati sadaku, rekli smo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 Pa bin sam trebao tim redoslijedom ovako kako je Boži postanik preporučio ako već želimo udjeljivati sadaku da počnemo oko o, o, o, od ljudi koji su nama blizu jer ljudi znaju da smo mi imućni i niko njih neće pomoći svi kažu oni imaju tog rođaka taj rođak će njih nihov pomoći pa najprioritetni da insan kada udjeljuje, počne udjeljivati oko najbližih, znači udjeljivati ljudima koji su najbliži njemu rodbinski, počivši od oca, počivši od majke, od brata, od sestre i <clears throat> Kaže Allahu poslanik na kraju veliko pravilo gornja ruka je uvijek bolja od donje, gornja ruka misli se na onu koja adaje, donja ruka ona koja je pružena, kaže Allahu poslanik gornja ruka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 Allahu poslanik ali se la to selam jednom je prilikom dijelio imetak koji je bio namjenio za podjelu. Pa mu rekao Allahu poslanike ti daješ ovima a za nije preći da dadneš drugima a on odgovori. Doveli su me u situaciju da biram između dvije opcije da od mene traži na dan način ili da me proglase škrticom a ja nisam škrtica. Allahu poslanik ali se la to selam vidite pazio je na to šta će ljudi o njemu kazat. Omer mu kaže, Allaho poslaniče ti si dao tim ljudima, ima neko koji preći. Omer zna situaciju. Kaže, se Allaho poslaniče, stavili su me u nezgodnu poziciju. Traži od mene bespravno, ali ako ja njima ne dadnem, kazat ću me da sam škrt, a ja nisam škrtica. Ne želim da reknu moment da sam škrtica, ali su me stavili u ne, nezgodnu poziciju. Pa insan iz ovoga treba da nauči <kuh> da maksimalno se čuva da traži ako zatim nema potrebu.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 Pa insan treba se čuvati da nekog insana ne stavi u nezgodnu poziciju. Nedjetko se ljudi znaju tako i ponašati. <coughs> Đubeir ibn Mutrim radijallahu ta'anom kazuje kada se vjerovijesnik sallallahu alaihi sene vrećao sa Hunejna. opkoliše ga Beduin tražići od njega i metak pa ga tako stjeraše do drveta za koji se zakačio njegov ogrtač. Vjerovjesnik sallallahu alaihi sene zastede i reče vratite mi moj ogrtač kada bih imao bogatstva koliko ima bodli na ovom drvetu podijelio bih vama taj imetak pa biste vidjeli da nisam škrt škrtica ni lažac ni kukavica Allahu poslaniku alejhi salatu vesselam pogledajte njegove dobroti vraća se iz bitke pa je naišao pored ljudi pustinjaka beduina pa kad su oni vidjeli kakav on oni su ga stiskali iz jednog drvo do tenjeri da se zakaćju ogrtač Božijeg poslanika na drvo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 I on dadno nekom iz sto hiljada, dadno je nekom hiljadu, nekom dvije, nekom pet. Jednostavno, ne boji se siromašta jer on kaže ja ne mogu podijeliti koliko imam. Tako je dijelio Muhammed a.s. Iako je bilo situacija, na dan Hendeka Boži poslanik svezao kamin za svoj stomak. Tri dana ništa nijeo. Ali Allahu poslanik je takavio kada imao i metak, dijelio ga je ljudima. Pa su ljudi znali doć svome plemenu i kažu Allahu poslanik Muhammed, on dijeli kao onaj ko se ne boji siromaštva. Toliko ima i ima. Imao je najveće srce, najbolje srce. Imao je povjerenje u svoga gospodara. Na njega se oslanjao. Pa mu je uzvišen Allah subhanu wa ta'ala nadoknadio sve što je dijelio ljudima. Pa Allahu poslanik kaže ovim beduinima, pustinjacima. Ljudi, vratite mi moj ogrtač. Ja, kada bi imao i metka koliko ima bodlji na ovom drvetu, ja bi to sve podijelio. Vidjeli bi da nisam kukavica, vidjeli da nisam lažu i tako dalje. <coughs> Kaže Allaho poslanika alaih salatu wa sram u 556. hadisu od Ebu Hurere, prenosi se da je Allaho poslanika alaih salatu wa sram rekao sadaka neće umanjiti imjetak, a čovjeku koji oprosti drugome Allah će povećati ugljed i niko neće biti ponizan pred Allahom, a da ga Allah neće uzdići. Ovaj hadis je kratak ali jedan od veličanstvenih hadisa u islamu. Tri velika savjeta. Zapamtite ove savjete. Kaže Allah poslanik, neće imetak biti umanjen sadakom. La Insan nekada ima sto maraka i dadne deset maraka sadaki. Logično je da je to umanjilo njegov imetak, ali kaže Allah poslanik, ne boj se, nije to umanjeno. To je povećalo tvoj metak. Allah će ti to nadomjestiti. Allah će ti dati berečet. Allah će ti dati blagoslov. Allah će ti dati zadovoljstvo. Allah će ti dati nafaku dakle se i ne nadaš. Pa kaže veliko pravilo. Kada ti dođe šeitan u Kur'anu, šeitan ljude, Allah Đalešanu navodi, šeitan ljude zastrašujne na imaštinom. Znaj, brate, moji dragi i cijena, sestro, što više otvorimo svoju ruku, što više se oslonimo na Allaha Đalešanu, Allah će nam povećati našu nafaku nemojte šparati, nemojte škrtariti, ne treba rasipati. Allah Žarašano kada opisuje vjernike, opisuje i kaže oni kada udjeljuju niti škrtari, niti rasipaju. Čovjek da bude umjeren. Ako imam 100 maraka u džepu i neko traži, da mu Marku. Ako ne mogu dati deset, ali da mu dadnim. Pa kaže Allaho poslanik veliko pravilo. Sadaka nije umanjila imjetak ona ga samo naprednji pa kaže Allahu poslaniku salatu ve selam a čovjeku koji oprosti drugome Allah će povećati ugled subhanallahi alazim opet Allahu poslanik popravlja određena ubjeđenja kod ljudi većinom ljudi smatraju ako on nekom je oprosti kao bi će ponižen kao ja sam njemu oprostio kaže Allahu poslanik salatu ve selam ko oprosti nekome, Allah će mu zbog toga povećati ugled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 Sadaka ne umanjuje i metak. Kaže Allaho poslanik, zaklinjaju se da su tri stvari istina. Sadaka ne umanjuje i metak. Poslanik se zaklinje na to da sadaka neće umanjiti i metak. Privremeno, trenutno, da, ti si imao 100 maraka, da od 10. to je umanjilo i metak. Ali znaj, dugoročno to ti povećava na faku. Kod uzvišnjoga Allaha. Nakon toga kaže Allaho poslanik, sram, onome kojom je bude učinjen nepravda, pa je strpljaju podnese, Allah će povećati ugled. Čovjek učinjen je nepravda. On se strpi radi Allaha. Allah će mu povećati ugled kod ljudi. Nekada insan konta se strpim, ako ne odgovorim, neko te prozvao, neko na tebe slagao, neko te ogovorio, neko ti ukrao, neko ti nanio nepravdu. Strpi se. strpi se. Allah će podići tvoj ugled. Svakako i ovaj hadis treba ispravno shvatiti. Ima i nepravda, ima granice. I traženje pravde, ima načine i metode.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 zato što nije zadovoljan sa onim što ima. Pa se sam treba čuvati, treba paziti da ne otvara vrata prosidbi, da prosi i traži i prosjači od ljudi osim ako zatim ima potrebu. Pa kaže Allahov poslanik Ali se salatu selam. Još čvamovu reči pa zapamtite. Stanje svih ljudi na đnjalku, poput je stanje četvrtce ljudi. Ovo je veoma bitno. Ljudi na Dunjaluku se mogu podijeliti u četiri kategorije u pogledu njihovog odnosa prema Dunjaluku. Insan treba da sasvršava ovaj hadis, da ga čuje i da razmisli kojoj kategoriji Insan pripada od ovih ljudi. Kaže Allah u poslanik ali se letu se nam. Čovjek kojim je Allah dao im tak i znanje, pa se on boji svoga gospodara i koristeći koristeći podaran održava rodbinske veze i zna čime ga je Allah u pogledu njih duži. Ovo je najbolji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 Pa njegovo znanje balansira njegov imetak i on taj imetak troši gdje treba, ne dozvoljava da ga njegov imetak zavede od Allaha. Prva kategorija. Kaže Allah poslanik alise se alatu wasalam. Drugi čovjek, čovjek kojim je Allah dao znanje, a nije mu dao imetak, pa on sa iskrenim nijetom govori. Kada bih imao imetak i ja bih radio kao taj i taj. On će biti nagrađen prema svojoj namjeri, a nagradanjih dvojice jednaka. La ilaha illallah. Pogledajte šta znači vrijednost znanja u islamu. Kaže Allah poslanik, druga vrsta ljudi i ljudi koji imaju znanje, ali imaju metka. ali oni imaju iskrenu namjeru u srcu. Ali je znanje odgojilo. Kaže, ja kada bi imao imetak, ja bi radio kao ovaj koji je bogat ima znanje, pa dijeli u hajru. Kaže, ja bi tako. Pa kaže Allah Selam njih dvojica, zbog namjere imaju istu, imaju istu nagradu. Zbog namjeru, on ima iskrenu namjeru. Nema ni metka, ali ima znanje, pa kaže ja bi dijelio kao ovaj. Pa će njih dvojica kaže, imati istu nagradu. Dragi moj brat, cina, sestro, jeli teško da očistimo svoje srce i da kažemo ja rab, istinski, sutra kada bi bio bogat, kad bi imao novca, ja bi taj novac dijelio kao što dijeli moj neki komšija koji daje za džamije, daje bolesnicima, daje hudovicama, daje timima, daje za škole, daje za džamije, daje za puteve, Ja bih bio takav. Ako, ako možeš tako, ako možeš očistiti svoje srce, znaj da te očekuje nagrada kao onaj koji to udjeljuje. Idemo dalje. Kaže Allah poslanik alihi salatu wa salam. Treći čovjek, čovjek kojim je Allah dao imetak, a nije mu dao znanje, pa on nepromlječno raspolaže svojim metkom i u tome se ne boji gospodara svjetova. Niti pomaže bližnju rodbinu, niti priznaje Allahu pravo u njemu ovaj čovjek je na najgorim stepenu. Čovjek obrnuta situacija. Vidite šta znači u islamu znanje. Čovjek Allah mu podario imetak, al nema znanja. Pa on taj imetak troši svugdje gdje ne treba. U alkohol, u kladionice, krađe, znači uzurpira ljudma njeva prava itd. i tako dalje. Imetak troši na haram način. Ne zna prava rodbine, ne udjeljuje sadaku i tako dalje. Ne izdvaja zekat. Kaže, ova je na najgorijem stepenu. Onaj prvi je na najboljim stepenu. Ima metak ima znanje. Ova ima znanje, ali nema. Ima imetak, ali nema znanje. Ali pogledajmo četvrtu kategoriju. Kaže Allah poslanika ali se leto u sram. Čovjek kojim Allah nije dao ni imetak, ni znanje. Pa on govori, kada bi imao imetak, i ja bih radio kao taj i taj, ovaj zadnji. I on će biti kažnjen prema svojoj namjeri, a grijedni i dvojci jednak. La ilaha ilaha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 Biće každin zbog namjeri i njih dvojica imaju isti grijeh, subhanallah. Ovaj trošio imetak gdje ne treba i baco ga, ovaj ima samo namjeru, kaže njih dvojica imaju isti grijeh. Pa insan treba da se pazi, ako već nemamo imetak, onda da očistimo svoja srca i da kažemo gospodaru, istinski, istinski, u srcu. Ja kad bi imao sutra i metka, kad bi imao milijon, kada bi imao milijarde, ja bi dijelio i jetimima, i siromasima, i hudovicama, i penzionerima, i potrebnima, i gradio bi džamije, i gradio bi bolnice, i tako dalje. Imaćeš nagrad ushodno onome što ima dnešu srcu. Allah, Allah uposlanika ali i salatu wa seram, ne govori po hiru svome, njegove riječi su apsolutna istina. <clears throat> U 558. hadisu, hadisu od Aiša radijallahu ta'ala na, kazuje Aiša, jednom prilike, jedne prilike zaklali smo ovcu. Previjesnik sallallahu alaihi sallamu pitao, šta je od njih ostalo? odgovorih. ostala je samo plečka. A poslanik sallallahu alaihi sallamu reče, ostalo je sve osim plečki. Aiša radijallahu ta'ala na, Kaži, jednom prilikom zaklacimo ovcu, pa je uvijesnik sallallahu alaih sallam upitao. Aisha radijallahu ta'ala anha. Kažu, 1. aprila je zaklasmo ovcu pa jurjesnik sallallahu alajhi wasallam pitao, šta je od nje ostalo? Odgovori: Ostalo je samo plečka. Poslanik sallallahu alajhi wasallam ostalo, reče, ostalo je sve osim plečke. Opět Božji poslanik popravlja odriđeno objeđenja kod naroda. Pa kaže Isa, šta je ostalo od ovci? Kaže Iša, ostalo je plečka, sve smo podijelili. Pa lao poslanik hoće da je poduči, no sve što smo podijelili, to je ostalo za ahiret. Plečka, to što je ostalo kod nas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 Jedan veoma interesantan hadijs koji nas podučava mnogim stvarima. Prva stvar kaže Allah poslanika ali se letu wasalam kada neko dadnije sadaku u vrijednosti jedne datulije koje je zaradio na dozvoljen način. Prva stvar znači na uvjetuje se da sadaka bude velika ali je bitno da bude iskrena. U islamu se neprestano sve stvari vrtje oko srca.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 Ne Nemos čovjek zaradio prodavajući alkohol zabran na haram način stekao i sada udjeljuje ne Allah prima čistim etak Allah prima ono što se na halal način steklo Ako se tako ispuni šta kaže Allah poslanik Ali se salatu selam Allah to prihvati svojom desnicom Allah džošanu prihvati tu sadaku svojom desnom rukom a zatim je mjenom vlasniku uvečava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 kod nekoga raste ždrijebe ili tele koje on odgaja do te mjeri da ta sadaka naraste, iako je malehna, ali je bitno da je iskrena, da je od hala ali metka naraste kao veliko brdo. <kuh> I zadnji hadis u večerašnjim, večerašnjim poglavlju, hadis od Ebu Huriri radi Allaho te anhu, pomeni jedan veoma, veoma lijep hadis. Kad god sam čuo hadis, Isponava ispočetka sam počeo da razmišljam o vrijednosti uđeljivanja sadake kako uziši je Allah subhanahu na poseban način nagrađuje ljude koji uđeljuju sadaku. Poslušajte ovaj hadis koji ga Allahu poslani Kaleb sallallahu alayhi wa salam ispričao o prijašnjim narodima, hadiskoj bližjima muslim, od Abu Huriri radijallahu tanallahu se prenosi da je Resnik sallallahu alayhi rekao dok je neki čovjek išao pustinjom, začuje glas iz oblaka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 koji nosi u sebi kišu i kaže idi o oblaku, zali baštu čovjeka po imenu i prijezmenu tog i tog. Subhanallah ilahu nešto veliko, taj čovjek je nešto veliko mora uradit da poseban glas dolazi oblaku i kaže, idi i zali baštu samo tog i tog čovjeka. Poslušajmo dalje šta kaži. Nakon, nakon čega taj oblak, Promijeni pravac krijetanja i ode do jednog kamenjara na koji izli kišu. A sva voda ulise u jedan od mnogobrojnih kanala koji su se nalazili u tom kamenjaru. Kada je oblak, la ilaha illallah, Allahovo stvorenje, Allahu se pokorala sve što je na zemlji i na nebesima, kada je čuo naređenje, idi,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 Ovaj čovjek koji išao, na početku smo ga spomenuli, išao pustinjom, glas, vidio je da oblak ode i znati želje. Nešto se dešava. Ko što bi mi svi zamisli da, da si negdje na planini i čuješ iznad sebe oblak i neko kaže oblaku, idi i prospi vodu na baštu tog i tog.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 Ovaj koji dolazi i srelo je čovjeka kako razvodnjava vode i kaže prvo pitanje Allahu vrobe kako se zoveš? Malo čudno pitanje. Čovjek dolazi stranac i odma pita za ime i prezime. U osnovi ljudi se znači prvo kako si sela mali šta ima, odaklis i pa onda kako se zoveš. Ovaj pravo, zašto? Hoće onda vidi je li to ime ono ime koje je čuo gore na nebu. Pa kaže Allahu vrobe kako se zoveš?